Itt. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Piala János Gólyos gegei van a vonalban, jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Um, kívánjunk gyógyulást a főiskola leégett csarnokának, hogy minél hamarabb meg újjá lehessen majd építeni vagy gondolom, az, az lesz a sorsa. Nem tudom, hallotta -e a híreket reggel. Igen, igen, most állt. Nem sokkal azt követően, hogy te befejeztük a beszélgetést, ön egy CSU, CSU parlamenti képviselővel tárgyalt. Avassa be a lajkust. Egy ilyen tárgyalás mi célt szolgál? Több célt is szolgál. Egyrészt Magyar és Magyarország és Németország közötti kapcsolatok mindig is kiemelt bírtak, de nyilván itt egy képviselővel való tárgyal esetének ki, az Európa tanács tagja, és azért is elég régóta ismerem, az aktuális évek vannak leginkább a napirendben, és a CSU, a CDU-val együtt ugyanannak a párcsaládnak az európai néppártnak a tagja. A mi is vagyunk, mint Fidesz. Tehát én értemben az aktuális ügyek mindig meghatározzák ezeket a beszélgetéseket. Most pedig azért az aktuális ügy ami migráció. Mit állapítottak meg? <gül> a megállapítás szó talán túlzás, de azt mindenféleképpen... Hát ugye az a cím meg kell védeni a sengeni határokat, de azt kérdezem, hogy egy ilyen találkozó, a magyar-német kapcsolatokban, illetőleg mindabban, ami jelleg a Schengeni határok védelmét illeti, tartalmaz-e bármi konkrétumot? Hát mennyire operatív egy ilyen találkozó? Természetesen vannak konkrétumok is. Most például ami egészen konkrét ügy volt, és nem kapcsolódik a migráció kérdéséhez, az az, hogy az Európai Néppárt alelnökségét magyar is indul, és ennek támogatására a csu akik szintén szintén voltak hasonló kéréseik. Elnézést hatálykozatlan vagyok. Kiről van szó? Járking, a képviselőasszony indul az Európai Hépnáltalálásségét. Hány alelnök van? Tíz alelnök van. Ami ugye nagyon... Mennyire formális egy ilyen alelnökség, vagy sem? Hát részben formális, viszont szóval részben egy komoly akorati jelentősége van, mert talán tízalán szerencsésebb is azt mondani, hogy elnökséget választ az Európai Néppárt és az elnökből és az elnökökből áll az elnökség, tehát az információ áramlás miatt egyáltalán nem lényegtelen, hogy van ott uh, magyar tag, vagy pedig nincsen. Én azt gondolom, hogy öntől egy kimerítő német belpolitikai tájékoztatót nem lehet várni, hiszen nem fog ön beavatkozni Németország belpolitikájába, de nagyjából érzékeltetni azt, amit a sajtó minden nap érzékeltet, de én most önnel beszélgetek, hogy mindaz, ami a menedékkérők Németországba való bevándorlása következtében beállt, emiatt az áthaladásuk miatt, bár ez kisebb mértékű, most éppen ma 2015. október 15-én milyen a helyzet? Ez egy teljesen lehetetlen helyzet állt elővényletországon, és különösen Bajorországban, ugye a, nyilván a hallgatók, meg megtöbbség is tudja, de a CSU Bajorországban működő testvérpártya a cdu nak aki a másik 15 tartományban működik, tehát a két párt egymással nem versenyes sehol. Viszont minden Bajorország a legnagyobb mértékben elszenvedője a jelenleg kialakult helyzetnek ezért ők azok, akik, és talán a CSU eleve, a CDU-nál konzervatívabb pártnak sikíthető, ezért a CSU eleve sokkal inkább látják a folyamatnak a veszélyét, és hangsúlyozza a veszélyét, de Bajorország amúgy is sokkal inkább elszenvedője ennek a helyzetnek, és a képviselőtársam is arra panaszkodott, hogy elvileg ugye a német tartományok között egy úgynevezett Königsberg-i formula alapján osztják el a de ez a gyakorlatban már nem működik, mert a tartományok megteltek, ezért nem beszik át a Bajorországba érkezett menedék kérőket. Önt, hogy ha két vagy három mondattal kéne jellemezni a mai német-magyar viszonyokat, akkor azok milyenek? Hosszabb ideje a felmondható magyar kapcsolatokról, hogy kiegyensúlyozottak és jók, és Magyarország számára nyilván egészen kémált fontossága bírnak, A erről beszélik inkább. Barack Rigby meg azóta is meghatározza a kapcsolatokat, a 89-es határnyitás. Nyilvánvalóan jelen is hatása van, de kétségű annak nehézség. Az idő változtat -e azon, hogy szerinted kiáll a jó és kiáll a rossz oldalon? Hát az idő csak meg fog erősíteni azt, hogy az álláspont, amit mi képviseltünk, az hosszú távon is egyedüliként szolgálja Európa az európai a Ugye tegnap Szijjátó Péter Gánából üzent az üzen az idézőjelben. E, ha az ember nézné felülről mindazt, ami történik, akkor nagyjából látod-e, hogy mi zajlik és hogy mi prognosztizálható, vagy ettől inkább eltekintesz? Inkább eltekintesz, de az biztos hogy ez a folyamat nem értéje. E, az, hogy ma csendesebb a sajtó azzal kapcsolatban, amit történik Magyarországon annak alapvetően mi az oka? amire persze mondhatod azt, hogy eddig se kellett volna hangosnak lennie, akkor nem fogok tudni mit mondani. Migráció témakörével. Leginkább. Hát szerintem egyértelmű, hogy az által, hogy a déli határt lezártuk, és képesek vagyunk annak megvédésére is. Ennek köszönhetően az ország nagy része az ö, most már tehermentesítettet. Talán. Igen, hát Bultkor is ezt mondtad, de amikor azt mondtad, hogy is, akkor az mit jelent, hogy végülis a V4-ekkel együtt ez a határzárás? Mikor következő Ezt én a múlt héten is kérdeztem, aztán ezzel kapcsolatban éppen aznap talán e, a magyar idők írta, hogy e, tudom is, 15-éig talán a mai dátum volt az, hogy nem, de lehet -e tudni, hogy mikor igen? Nincs ezzel kapcsolatos döntés egyelőre akkor ez ugyanúgy van nyitva, mint ahogy a múlt héten volt nyitva, és a v adott esetben, akiket a csehek küldenek ide, azok valójában mit csinálnak addig, amíg ez a határzárás nem következik be? Hát, mivel néhány pusat, Így van, tisztában vagyok veled, az a néhány tucat ember is itt van, de miért van akkor itt? Já, a határon beérsének... Mennyivel ők teljesíthetnek. Az... Jól beszélsz, hiszen a másik dolog pontosan az volt, hogy jogszabályi környezetét tekintve a kormány nem hozott ezzel kapcsolatos, illetve hogy a kormány hozott döntést, mert hogy a kémiai azt jelentették, hogy kétharmat kellett volna ahhoz, hogy ők effektíve, de mások is ott lehessenek a határon, tehát valamilyen kormány, de elfogad mondani, milyen döntés született, aminek következtében. Én, élkül, hogy nagyon mélyen beásztam a témakörbe. Ő ugye, ha jól tudom, akkor a Schengeni határ működnek közre, és az a jogi álláspontja a kormány, hogy egy tekintetben viszont miután ezt közösen vállaltuk, milyen milyen jelenleg részét erre alkotmányosan van lehetőség. De én azt tudom, de te biztos ez ügyben okosabb vagy, hogy közvetlen feladatot nem láthatnak el, hanem háttérmunkát végeznek. És akkor érkeznek más visegrádi országokból is, nem csak országból Nem tudok látni. Arról, hogy minden, minden, négy, minden három másik visegrádi országból fog megérkezni. De azzal együtt nem lehet tudni, hogy mikor zárják le a határt, beleért, vagy egyáltalán ez bekövetkezik-e, vagy sem? Hát nem, mert az a néhány tudtat ember, aki itt van, nem jelent érdemes segítséget a határa zárásában, és ilyen a that I love Erről beszélt, ugye arról már beszéltünk a múlt héten, hogy regisztrációs kötelezettsége van-e Magyarországnak, vagy sem. De a regisztrációs kötelezettségen felül most végül is, ha egy szóval lehetne válaszolni rá, ha lehet, akkor Schengen sérül-e azáltal, ami történik Magyarországon? Ez egy másik kérdés, hogy Európa teszi lehetővé ezt, Magyarország mindent elkövetett, de a kérdés az, hogy jelen pillanatban Schengen abban a formában, ahogy korábban papíron volt éle, vagy ahogy ez ma működik, az inkább nem szót igényli. Igen, súlyosan sérül az ami egész Európában történik, a legkevésbé az által Magyarországon történik, hiszen a évi határokat de a Horvát a szakasztán, de sem sérül, az egy más kérdés, hogy oda jutottunk, hogy a nyugat-európai politikai az anarchiát Én ezt értem, de Magyarország ma a nyugat-európai anarchiát annyiban szolgál, amennyiben a Horvát horváthatáról lehetővé teszi a Horvátországból átutazóknak, hogy Ausztriába eljussanak. annyiban szolgálja, amennyiben, és minden olyan esetben is, természetesen, amikor valaki átlépi a geni hát határvonalát, ez ellenőrzés nélkül, erre nincs tehetet. Elvileg jó kényelmet, hogy a határt átlépni. Csak mondom még egyszer, hogy a mostanra. A nyugat-európai politikai elit valamilyen teljesen érthetetlen, nem létező, hazug humanizmus keretében oda jutott, hogy saját magát ünnepelteti. Na akkor is azért, hogyha egyébként anarchikus állapotokat idéz megbontja a de, de azt értem, hogy Horvátországnak kell őket regisztrálni már, akik menedékkérők, de az a jogi. Tehát az, ami alapján ők átlépik a határt, az továbbra sincs meg. Hát természetesen semmi alapot. anarchikus állapotok uralkodnak Európában, és a jel... de valójában arról van szó, hogy ma Magyarország eljutott oda, pontosabban már a múlt héten is eljutott oda, hogy ezt az anarhikus állapotot, mint tagállam ha nem is szolgálja, de úgy dönt, hogy önmagában nem fog szembe menni azzal a nyugat-európai akarattal, ami egyébként ezügyben megnyilvánulni látszik. Hát előbb-utóbb természetesen szembe fog menni, mert... Ugye... Előbb-utóbb igen, de ma nem. Ma nem, mert egyedüléken képesítettünk magunkat arra, hogy meg tudjuk védeni a schengen határszakaszt. határszakaszt. De mit jelent jelen pillanatban az, hogy meg tudjuk védeni, amikor gyakorlatilag nem működik? Hát a, a képesség mostanra adott. Hát én értem, de ez olyan, mint amikor egy súlyemelő azt mondja, hogy felemelhetném ezt a súlyt, de nem emeli fel. Igen, hogy a súlyemelő célja vagy... Vagy mondjuk, hogy a kelezettsége az éppen a vannak, hogy a súlyt felemelje, akkor nem érzi egyébként ezzel a képessége rendelkezik-e vagy sem. Én ezt értem, de Magyarország azért azt, amit ma tesz, nem önként is dalóva teszi? Hát nem. Hát ne, hogy, hogy nem tesz annak eleget, aminek egyébként korábban száz százalékig megpróbált eleget tenni? De a helyzet szerintem fordított Magyarország... A önkéntes dologra tette képessé önmagát arra, hogy megvédje. Csak éppen nem gyakorolja. Hát, nem, nem a, déli a déli határon gyakorolja. A déli határon gyakorolja, a horvát határon nem, és én nem tudok különbséget tenni a kettő között. A horvát határon meggyakorolni fogjuk, de a különbség lényege abban áll, hogy mi de egy dolgot kéne, hogy megértsél. Én, én jelenleg nem az ellenzék vagyok, én jelenleg valamit akarok megérteni. A májam azt mondja, hogy kedden működik, szerdán meg nem működik. A májam egyik fele azt mondja, hogy ma működik, holnap nem működik, és próbálom megérteni a májamat. De én nem, én nem vettem ezt valamilyen menedék e, kritikának, mert éppen ha megvettem volna, az nem rossz néven. Én csak azt a hogy az, az, az, addig egyetértettünk, ugye, hogy a jövő világos. Igen. A Schengeni Egyezmény. Az aláíró tagállamok, hogyha éppen a nyitvándorlás utalának útjába esnek, akkor semmi beveszik. Ehhez képest Magyarország ennél annyival tett többet, hogy a déli határon a Schengen-egyezmény érvényesül, és a Horvátországon feláll, a határszakasznál pedig továbbra sem érvényesül, de a lehetőség, a képessége az országnak most már. Ezekben a napokban, sőször mostanra most azt mondhatjuk, hogy fennáll arra, hogy a schengeni egyezmények érvényt tudjon szerezni. Az egy más kérdés, hogy miután ezeket ma Európa tehát olyan mértékben el az eszét, hogy nem hálás, hogy a közösen elfogadott uniós jogi normákat betartjuk, hanem kritikákat enged meg, és... Jó, ezt, ezt ebben a formában értem, és nem akarom ugyanaz rágni az időrövidségre való tekintettel, nem azért, mintha ne lenne idők, de hogy az ember az beosztja, vagy megpróbálja beosztani. Te azt nagyjából látod, hogy ebben mikor lesz változás? Vagy például a múlt csütörtöki megbeszélésed a német politikussal, a, ha nem Szóval mondjuk Németország, ez mikor fog pregnánsan másnak mondani, illeteket hát a pregnás az egy rossz. Szó. Most ez lehetséges, mikor lesz ez nem lehetséges? Vagy mitől függ, vagy így marad? Nem tudom. Csak ezeket tudom sorolni. Nyilván nem véletlen lépkedtük meg a határvével szükséges kerítést. Tehát ebben lesz változás, és ez nem belátolatlan időn belőle. Jó, értem. Hát illetve érteni vélem. Ez összefüggésben lesz adott esetben egy német belpolitikai változással, vagy ne akarjak ennyire mindig valamihez kötni egy karót? Értem, Mindent lehet közöttni, de itt nem a németben a politikával van Közvetlenül összeszügyés, természetesen az sem mindegy, hogy az Európai Unió legfontosabb szavállama megfelelőtt formában. meg egy tudományosabb erdőség szerint közölje az önkész. Te most hirtelen elmerültél az Atlanti-óceánba, vagy mi történt? Mert vagy egy liftbe közlek Mert hirtelen minden megváltozott akusztikailag. Valahogy másféleképpen tartsd a telefon, mert olyan, mintha te és a telefonod között egy hold föld távolság lenne. Um Azért érdeklődő, miközben az ellenzék újunk, hogy a pálinka háborút elvesztettük, mert valahogy ugye ebben Magyarország függetlenségi háborújának egy olyan szegmensét látják, amit nem akarnak látni. Én nem úgy beszélek az ellenzéki sajtóról, mintha annak nem lennék része, csak hol egy, egy része vagyok vele, hol nem. Tehát egy biztos, hogy nem vagyok kormánypárti sajtó, de nem vagyok egyfolytában abban az értelemben ellenzéki sajtó, hogy azt szokták használni. Szerintem ennek a jelentősége egy egyes, de annyiban bír jelentőséggel, hogy egy ez egy ilyen szimbolikus döntés volt annak idején. Ezeknek a zárjegyeknek a vá vá vásárlása számomra nem teljesen tiszta. Nem mondanám, hogy ebben merüljünk el ugyanúgy, mint a Schengeni határoban, mert aztán még az ügyvédi törvény változása és meg annyi egyéb dolog is vár ránk, vagy várhatna ránk. De ebben az ügyben mondaná nekem két mondatot, hogy végül is hogyan vesztettük el ezt a pálinka háborút. És az Európai Unió szerint a szemben, közös adózásra vonatkozó szabályok szerint nem nincs lehetőség arra, hogy az ilyen magas alkoholtartalmú termék az adómentes legyen, még szerint sem. Azt mondja a... Magyarország a minisztériumnak felsorolásáról szóló, hogy az indoklásában hogy a módosítás nyilvánvalóvá teszi, hogy a miniszterelnöki kabinettirodát vezető személy, azaz a miniszterelnök kabinetfőnöke főnöke miniszter, emellett miniszterel, a miniszterelnök által közvetlenül irányít a szervezeti egység elnevezése miniszterelnöki programirodára változik, a miniszterelnöki programirodát államtitkár vezeti. Ezek egymáshoz hogyan viszonyulnak már, mint a miniszterelnöki kabinetiroda? illetőleg ez a miniszterelnöki programiroda is ezeknek egymás alá fölé rendeltsége ez valamilyen jelentőséggel bír, vagy semmilyen. Természetesen <hállítható> a jelentősége a miniszterelnöki programiroda az alatt azt a csapatot kell érteni, akik közvetlenül szervezi a miniszterelnök programjait, tehát a leg kézlemtek eh, szervezési is ezért áll a miniszterelnök irányítása alatt teljesen praktikus még még egyébként a kabinettudal, mint minisztérium, politikai koordinációért halál. A magyar ügyvédi kamara hatáskörébe utalt az országgyűlés a budapesti ügyvédkamara közfeladatainak elhatását, még a testület ismét legitim vezetés nem kap. A parlament ötpárti javaslatra 161 igen szavazattal kettő nem ellenében egy tartózkodás mellett relatíve a korábbi döntésekhez képest meglehetősen egyöntetűnek tűnik. Módosította az ügyvédekről szóló törvényt, hogy rendezze azt a helyzetet, amely a budó ügyvédi kamera tisztújításának eredményét megsemmisítő bírósági döntéssel állt elő. Azért ilyen jellegű jogszabálymódosításból 12 nem egy tucat, ráadásul te ugyan jeleg nem vagy egy működő ügyvéd, de gondolom korábban ennek a kamarának tagja voltál, egyébként nem dolgozhattál volna, itt most gyakorlatilag mi zajlik? Itt az történt, hogy a tívidi kamara kisztújítását támaszták a bíróság. Ugye ez egy tavalyi esemény, ha jól emlékszem, vagy legalábbis nem tegnap történt? Nem, nem. Ez egy 14 februári választási eredmény. A bíróság pedig úgy ítélte meg, hogy voltak olyan eljárási szabálytalanságok, amelyek miatt a választási eljárást most ebből viszont azt következik, hogy az ítélet jogerőre emelkedésével, egyes értelmezések szerint az ügyvét törvény nem tökéletes eseteként, ebben egyes értelmezések szerint azt következik, hogy a megválasztott tisztségviselőknek a, a megbízása az a ítéleti jogerőre emelkedésével megszűnt. Sőt, ebben azt a ebben egyetértés is van. De hogy ilyenkor mi a teendő, ebben már vita van és miután azt senki nem vitatja, hogy a választást meg kell ismételni. De ez a jelöléssel együtt egy négy-öt hónapos eljárás, ezért a kérdés az az, hogy ebben a négy-öt hónapban mit tegyünk, és miután az ügyvédi törvény sajnos nem tartalmaz erre nézve egyértelmű és világos iránymutatást, ezért lehetővé szerettük volna azt tenni, hogy ne az állam, tehát én se a kormány, se a bíróság ne, Biztos biztost rendeljen ki, hanem a zönigazgatással rendelkező a saját hatáskörben gondoskodjon ennek az átmeneti helyzetek a rendezéséről, ami, hangsúlyozom, arra négy-öt hónapra szól és kizárólag erre az időszakra érvényes, amíg a választást meg nem le, meg, sikerül megismételni, és végre, remények szerint támogathatna eredményt. Nem én leszek az, aki összehasonlít haláleseteket, mert nem hinném, hogy az egy különösebben építő jellegű tevékenység lenne a részemről. Te a hollapodon Nemes Kürti István haláláról számolsz be, illetőleg róla emlékezel meg. Voltak köztetek egyébként, tehát ti közelebbről ismertétek -e egymást? Nem. Azt kérdezem tőled, hogy mindaz, ami a közéletben elsősorban publicisztikailag zajlik, Gönc Árpád halála kapcsán, ahhoz kommentárt fűző -e vagy sem, illetőleg majd november 6-ai temetésére te vagy sem, és nem gondolnám azt, hogy neked kötelességed elmenni. Kérdezem. Nem, kommentárt, sem tervezek elvenni. Köszönöm szépen. Azt kérdezem, hogy ami a hír kapcsolatos beszélgetéseinket illeti, egyáltalán a kormányzati sajtó átalakulásával kapcsolatos beszélgetéseinket illeti, abban te most mit tapasztalsz, hogy beállt egy egy egyensúlyi helyzet, illetőleg óhajt tud-e kommentálni azt, hogy állítólag Andy Vajna ma fogja bejelenteni azt, hogy megvásárolta a TV2-t? Az utóbbi azért nem tudok kommentációs gímet sem nincs erről, amint bejelentésről, összesen híreket fél A televízióval kapcsolatos beszélgetéseinkhez képest meg nem sok minden nem változott, tehát a televízió láthatóan hosszabb távon is egy másfajta műsorstruktúrára mm. rendezkedett be, mint amikorában volt természetesen bármilyen keresi, a televíziónak erre jobbá is lehetőséget. Mikor tárgyalja a parlament, Illetőleg milyen vitavárható az arckép elemzési nyilvántartásról és az arckép elemző rendszerről szóló törvényjavaslat kapcsán? Nem tudom, amikor fogja megkezdeni a parlament ennek a törvénynek a tárgyalását, az biztos, hogy ilyen esetekben az adatvédelmi Hatóságnak, tehát az információs szövetség, a hatóságnak van, illetve a véleményét kötelező a tárgyalás eljárás során kikérni. Itt a berettünk viták még. Ó, hogy -e kommentálni azt, hogy Lázár János múlt heti kijelentése szerint a kormány hulladék építésével próbálja megoldani a komuniális szerbőttárolás problémáját? A volt kornyezett állatként pedig ez nem tetszik, teljesen szakmaiatlannak tartja és ellenkezik a nemzetközi hulladékkezelési trendekkel, is a kormány döntés, hogy új képítésével próbálja megoldani a kommuniális szeméttárulás problémáját, mondja Illé Zoltán. Nem értek a kérdéshez, azért igazából remélem, hogy a kormánynak teljes mértékben igaza van. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást, jövő héten folytatjuk. Köszönöm szépen, és Viszont kívánom, Önök Gulyás gergét hallották. És most, Közéleti Magazin Főszerkesztő, Fiala János. Jó reggelt lehet! Nem tudom, megtanultam tőled, hogy hol kezdődik a pregnáns változás, és messze nincs a pregnáns változásban, de minden esetre a dollárnak a 272.9-e az óhajt-e magyarázatot, vagy sem? Á, most már 269. Most már 269? Igen, igen, jól láttam. Van egy dollár korrekció, ami elmehet most még addig. Meddig? 4%-ot, hát nem tudom, 1-20-ig. Ha elmegy, nem történik semmi. Az elmúlt... Ha ugye, elmegy 1-20-ig, most hol tart? 1-14-70 valami. Uh -huh. Tehát, ö, ugye, 1971 óta... Ö, azért az 1-20 és az 1-1 között, azért az már egy pregnás különbség. Hát, tehát ugye, 1971 óta van olyan rendszer a világban, olyan most élünk, tehát, hogy a főbb devizek... Nagyjából szabadon levenünk egymással szembe. Eladott az idő alatt kétszer volt komoly dollár erősődő, és az egyik az 5 évig tartott, a másik hét évig. Mind a kettőben voltak ilyen, ilyen ellen irányú mozgások, amelyek eltartak. Egy 7 éves trendben simán belefér, hogy egy évig az ellenkező irányba, megy az árfolyam. nem olyan sebességgel, mint az uralkodó irány. Hát ugye most is lejöttünk egy ről egy nulla valamire. <kül> és ebben simán bele viszonylag gyors, gyorsan és most belefér ez ugye 2015-es év hogy, hogy visszagyengüljön egy picit dollár Mi áll a dolog mögött? Hát ez egy nagyon nehéz ezt mondani, mert hogy a két legnagyobb közti mozgás, ugye olyan mértékű tőkáramlás van minden tőkáramlás euró meg dollár között amit, amit, amit nehéz felménye hogy pontosan mi lehet Uh, Ezt valószínűleg az amerikai gazdaság még mindig a relatív az erősek között tartozik. Valószínűleg nagyon sok amerikai uh, megtakarítást uh, uh, fektettek be külföldön uh, olyan országokba, amelyek most nem szerepelnek olyan jól, és ezért ezeket a befektetéseket most felszámolják, akik felkélek országokba. Uh, és valószínűleg ennek van egy ilyen, ilyen hatása, ami és okozva ezeket a devizamozgásokat. Egyébként úgy a dollár most már nem tekinthető nagyon olcsónak, de ezért egy extrém drága szinkra se beszélek, tehát úgy egy És ugye mégis mindenki ki arra támít, hogy ha, ha lesz is valamikor, ha egyáltalán lesz, nem tudom most, hogy ez, amikor kerül szólszínű, aztán nem fogok először kamatot emelni. Tehát... Bár nem tudom, hogy számít, hogy fél százalékos vagy egy százalékos kamat többlet éves szinten, de hát van egy ilyen hatása, hogy, hogy mégis talán valami kamat előnye ez elvileg lesz. Elvileg. Hogy van az euró? Mert ugye volt, voltak hetek, amikor egyfajtaban Görögországról beszélgettünk, meg az euróról beszélgettünk, most már hetek óta nem beszélünk róla, és akkor ez annak a jele? Hát ugye két eset van, vagy meggyógyulsz, vagy meghalt. Ugye a meghalásról nem lehet tudni, mert tudom, hogy nem vonták ki az eurót, akkor ezek szerint az kéne egy feltételezem, hogy meggyógyult. Hát van egy köztes eset is, hogy van egy, van egy rendszer, ami nagyon-nagyon nagy kennakadásokkal nagyon -nagyon működik, és időről időre előjönnek ilyen... ilyen problémás tünet. Jó, de azért is beszélgetek veled, hogy ez mégis hogyan van, mert azért az ember csak azt tapasztalja, hogy egyszer nagyon sok hír van, aztán meg nincs, és valahogy próbálja megérteni, hogyha egyébként strukturálisan semmi se oldódott meg, akkor minek a függvénye az, hogy éppen mit produkál az eurórendszer? Hát ez ugyanolyan, mint egy legyenklült szervezet, ami, ami hát a szépen sütő nap, és 28 fok van, akkor nem okoz problémát, de ha bejön a hideg, akkor lehet, hogy betegesen lehet az de is ez van, hogyha nincs semmi, semmi feszültség helyzet, akkor, akkor ugye el, elmuzikál az is deviz, de, de előjönnek azok a ezek a, ezek a problémák, ami, az, ami gyakorlatilag abból áll, hogy kitengedtünk be az eurozónába, és hogy ez, az minden esetben tud elműködni. Az eurozónának részben közgazdasági, részben politikai ö, ö, problémái vannak. A, azt gondolom, hogy mert, ó, másfajta politikai felállásokat működhetne ilyen közgazdasági feltételek mellett is, de mivel a politikai felállás nem olyan, tehát most mondok egy példát, az amerikai Egyesült Államokban, az Egyesült Államok közti konjunktúra az legalább annyira e, divergens, mint Európában, tehát vannak permanensen problémás, meg, meg általában igen jól működő része az Egyesült Államoknak, de ott ugye egy olyan politikai rendszer van, <kül> ami létrehozott olyan intézményeket, amelyek képesek ezt a sokszor nagyon-nagyon divergens ö, gazdasági folyamatokat, gazdasági és helyi pénzügyi folyamatokat ö, kezelni. Nyilván ez, ez azért van, mert az Egyesült Államok szövetségi államok rendszereként is egy politikai, abszolút politikai unióban van. Az eurozónáról, mint beviz a közösségről ez nem mondható el, és ezek a problémák, hogy egyrészt, egyrészt nem lehet rábírni a a, a, azok, azokat, akiknek jól megy, a szekerük, hogy mindig ö, csak finanszírozzák azokat, akik mindig csak elszúrják a saját életüket. Ugye ez az egyik probléma. A másik probléma az, hogy, hogy nincsen kényszerítő hatás azokon a részeken, igazából ö, megfelelő működő politikai kényszer, ahol az dolgokat nem úgy nem ahogy ahogy a közös davidó működésére szükséges lenne. Mondom azt, hogy értem, tételezzük föl. Milyen a helyzet például Ukrajnával? Ukrajna is ugyanolyan, mint az eddig említett problémák, ott se történt struktúrálisan semmi mostanában, mégis keveset lehet hallani, holott arról volt szó, hogy ott de facto be fog következni az államcsőd, és nem következik be, mint szeretném, csak most mindent felhozok, ami az elmúlt időben kimaradt. Hát bekövetkezett az államcsőd, csak ezt máshogy hívjuk. Tehát, hogy egy ilyen menedzselt, adótságásstrukturálás történt és történik. Ukrajnában nem szüntek meg a harcok, egyáltalán nem úgy tűnik, hogy, az, hogy politikai megoldás születnek a, a, a, magára az ukrán ukrán ö, ö, helyzetre. És hát ugye amit nem tudunk, vagy nem látjuk, és majd egyszer csak fel fogunk ébredni, hogy történik. Az az, hogy a, hogy a társadalomban történik-e olyan, van -e olyan folyamat, ami, ami mondjuk egy olyan fajta általános elszegényedés és az életszínvonalnak a, a, a, a folyamatos eróziója, amikor elér a rendszer egy ilyen tip amikor amikor menekültek százezrei, akár milliós nagyságrendben <coughs> jelennek meg ö, az Európai Unióban, <coughs> elsősorban a szlávországokban, Magyarországon, és kérnek bebocsátást. azért, mert Ukrajnában helyzet felviselhetetlen. Ugye az, hogy a magyar az, hogy a Visegrádi országok ennyire egységesen lépnek fel a menekült az Unióval, a megengedőbb unióval szemben, annak az egyik oka részben az, hogy számítanak arra, hogy, hogy Ukrajnában ez, ez csak megindul az áradat, és nyilvánvalóan sem a kárpátaljai magyarokat, sem a különböző nyugati keresztény szlávokat nem fogjuk visszautasítani, sem is a lengyelek ebben a helyzetben. Tehát, hogy... Ezt a kisújjadból szopod, vagy van valami, ami ezen fölül ezt megalapozza? Hát ez, én több forrásból, van diplomáciai körökben mozgó ismerőseimtől hallok. Ami azzal kapcsolatos, hogy átszakad a gát? Igen, tehát hogy van erre esély, hogy, hogy ugye van ez a, a fogalma, hogy tipping point, amikor uh -huh. egy rendszer az egyik állapotból hogyban van, mozog, és akkor hirtelen olyan állapotban a rendszer, hogy egy olyan kicsi mozgás is elég az, hogy teljesen más E, e, arcát mutassa a rendszer, és ugye tipikusan ezek a népességmozgások, ugye abból is indult ki a fogalom e, a népességmozgásból. Ez a fogalom, hogy tipping point, tehát, hogy, hogy úgy, hogy van, látnak arra esélyt, biztonságpolitikai e, elemzők a titkosszolgálatok, nem a politika, hogy, hogy Ukrajnában ez a dolog elindul, és mondjuk a, a, a Mohamedánokat vissza lehet fordítani, és azt lehet mondani, hogy, hogy hát itt azért nagyon-nagyon erős korlátok között tudjuk őket befogadni ebbe az országba, de a magyaroknak nem lehet bezárni az ajtót, nem is nagyon akarjuk. Tehát, hogy nyilvánvalóan, hogy a szlábországok, a visegeli szlábországok nem fogják bezárni a szlávok előtt a kaput, tehát ők igazából arra készülnek, hogy... Jó, de ezzel összefüggésben már korábban is többször beszélgettünk, változatlanul nincs olyan dolog, amivel kapcsolatban te vészharangot harangot, vagy harangot kongatnál, mert hát amikor én azt kérdeztem tőled, hogy ennek a világgazdaságra való kihatása van-e olyan, amiről nekünk beszélnünk kéne, akkor legutóbb elhajtottál. Hát a menekültügynek nincsen. Igen. politikai következmények. Igen, igen, igen, igen, tehát változatlanul ugyanez van. Igen, igen, igen, politikai társadalmi következmények vannak. Maga az egész közel-keleti régiónak a, a, a folyamatos destabilizálódása az lehet, hogy annak lesz globális gazdasági vagy tőkepiaci következménye, de nem tartunk ott. Ugye mostanában elkezdte kirogatni, ugye a az egyre bizonytalanabb stabilitásáról. hogy hát hogyha ott lenne valami úca akkor, akkor azt megkapodnánk a fejünkre. Energiárak, olaj, csak Szaúd-Darábia kapcsán itt eszembe. Hát de csak, hogy nehezen akar emelkedni, és hogyha emelkedik is nem tudom, 25%-ot az olajára, akkor is egy olyan, olyan, olyan olajára fogunk szembesülni, ami a korábbi évekhez képest lényegesen alacsony. De arról is keveset hallani, hogy akkor megint előgyvegyek egy olyan pontot, amiről korábban rendszeresen beszéltünk, hogy szegény hajdan volt Szovjetunió, hogy fog belerokkanni az olajár esésbe, és szegény Szovjetunió után ott maradt Oroszországról, most nem halljuk, hogy meg akar rokkanni, nem mintha nekem ehhez érdeken fűződne, de mi a helyzet, Duronelli úr? Hogyan vannak Oroszország mankói? az a helyzet, hogy, hogy neki semmivel se jobb a helyzet, volt ö, egy évvel ezelőtt. annyira a hogy megszűnt az a masszív tőkemenekítés, ami akkor volt, hogy már Ami Ami egyébként azzal van összefüggésben, hogy? Hát ugye egy, hogy megszűnt egyébként az a fajta izoláció, vagy az a fajta tempó, amivel megpróbálták izolálni, és ez már untig elegendő volt a tőkének ahhoz, hogy fejvel ezt vennem meneküljön? Hát ugye dolláros olajár, utána jött egy 60, majd egy 50 dolláros, ez egy hirtelen jött sok, erre bizonyos reakciók történtek a gazdaságban, a társadalomban, ezek a reakciók lezajlottak, tehát egy kicsit vissza a folyamat, de nyilván van Orosz Oroszország számára egy 50 dolláros olajárat hosszú távon egyáltalán nem jó, ugye van egy... Ö... Amikor azt mondod, hogy hosszú táv az mennyi idő? Nem tudom, 20 év. 15 év, 10 év. Uh, ugye van egy nagyon rossz demográfiai felállás Oroszországban, annyi van, hogy az orosz társadalomban nagyon erős a birodalmi, uh, birodalmi vágy, és az orosz uh, az sokkal többet képes el is. beszélgettem Estján Ádámmal, e, aki egyébként történész, valamikor a VHK-nak volt a basszusgitárosod, de most nem erről e, ismert, e, őt szerezte meg a Kejfejáncsik közel-kelet szakértőnek, független attól, hogy ő a 19. van valamelyik jobban ismeri, mint a mostanit. Tegnap a birodalmi gondolkodásról beszéltünk, csak innen jutott eszembe, és mondtam, hogy nekem nincs birodalmi gondolkodásom, neked, ami a gazdaságot illeti, neked van birodalmi gondolkodásod. Mire gondolsz, hogy Magyarország? Nem, nem, nem, nem, nem, amikor a gazdaságot nézed, egyáltalán bele tudsz-e a gazdasági szereplőknek a, a helyzetébe gondolni, bele tudsz-e helyezkedni az ő helyzetükbe, legyen az egy cég, legyen az egy ország, legyen az egy ö, olyan ország, amiről már birodalomként beszélünk. Vannak meghatározó szereplői a világgazdaságnak, akiknek a, az állapota, illetve a... a, a konjunktúrájának az iránya és milyensége, az meghatározó. Tehát, hogy mondtam, hogy ez birodalmi szemléletel. de nyilvánvalóan egy Egyesült Államok, egy Kína, vagy akár egy Európai Unió, ugye olyan mérték, olyan ö, súlyjal szerepel a világban, ami ahol nem lehet eltekinteni attól, hogy ott mi történik. Ugye a Federal Reserve is többek között azért totojázik a kamatemeléssel, mert ugye azt mondják, hogy kísérletet ki is hogy az Egyesült Államok az nem egy sziget a világban, hanem annak ellenére, hogy egy nem összehasonlításban egy relatíve zárt gazdaság, de mégis rendkívül sok módon befolyásolják őt a globális gazdasági folyamatok, és persze innan Kínának az egyelőre nem teljesen világos mértékű lassulása, és ennek a te vagy gyűrűző hatásai azok, Elvébe mentél is a következőnek. Mi a helyzet Kínával? Nem tudjuk. De vannak olyan pillanatok, amikor úgy tűnik, hogy tudjuk, akkor éppen nagyon rossz képet alkottunk róla, vagy nagyon jót, az elmúlt időben inkább nagyon rossz, vagy most azt mondod, hogy nem tudjuk. Akkor mi van? Az van, mint a Schwab-hegyen, hogy köd van, és nem lehet látni, vagy mi történik ilyenkor? Hát nagyon nagyon. Kínáról, Kínáról akkor a gazdasági folyamatéről nagyon... Ö, ö... De az egész olyan, mintha az egész egy ilyen nagyon buborékos dolog lenne. Van, egyébként van benne egy, egy, egy nagyon erősen buborékos történet van, Ugye a Kína gazdasági növekedés, növekedési modellje az drasztikusan változott meg a 2000-es években. Egy ilyen hitelbuborékon alapult az egész gyakorlatilag az elmúlt 6-7 évben. Ennek a, ez nagyjából ennyit tudott gazdasági növekedésben produkálni, és az a kérdés, hogy az ebből történő korrekció az, az milyen, nagyságú és milyen természetű. A korrekció milyen irányba? Sokkal alacsonyabb gazdasági növekedés. Ami azt jelenti egyébként, hogy az, amit abból ki lehetett hozni, abból a struktúrából, ami ezzel a hitellel vagy mással volt összefüggésben, annak az ereje kész, vége? Az igen, tehát hogy az. És azt előre lehetett tudni, hogy ennyi ideig tart, vagy azt azért nincs az a jó, aki megmondja? Azt nem lehetett tudni, hogy mennyi ideig tart. És az nem Kínával van összefüggésben, hanem a világgazdasággal gondolom én. Nem, Kínával. Csak Kínával? Hát abban az értelemben Kínával, hogy ennek a növekedési hitelezésen alapuló növekedési modell és állami beruházások tönkelegén alapuló növekedési modell ennek, ennek ez az örökké nem tartott Jó, Én ezt értem csak, hogy az ember mit vár Kínától, ha nagyon sokat vár, akkor adott esetben ez a folyamat akár hosszabb is lehetett volna. Hát, igen, ezt nem tudjuk, hogy meddig lehetett volna, egy részvény átfolyama is végülis akár meddig emelkedhetne, nem emelkedhetne. Csak tudjuk, hogy nem emelkedik. Mint ahogy azt is tudjuk, hogy nyáron lehet fél fokkal melegebb, akár de tudjuk, hogy ezért nem szokott lenni 60 fok Magyarországon. Tehát hogy valahol ennek van valami fajta ilyen idézvel egy fizikai korlát, és csak nem tudjuk itt fontosan, hogy hol. És hol van az egyensúlyi állapot, a kínának ha egyáltalán ilyen létezik. Hát valószínűleg nem létezik, az egy igazságnak sincsen ilyen, hanem ilyen ciklusokban mozog. És az a hogy ha a ciklus egyik irányban nagyon hosszú ideig, és nagyon, nagyon erősen megy, akkor a. Az ellentétes irány is nagyon, -nagyon erős lesz. Hát egy óriási gazdasági, hosszantartó, óriási gazdasági növekedésből sokkal könnyebben lesz egy ilyen, egy ilyen elhúzódó, vagy, egy, vagy lehet, hogy nagyon rövid, de viszont egy nagyon belős recessziós környezet, és ugye ettől fél lünk kínával kapcsolatban, hogy amennyiben ez az eddig gazdasági növekedéshez ez most, hogyha tényleg túl sok volt, és, és esetleg nagyon túl sok volt, akkor, akkor nem lesz ebből egy olyan olyan állapot, ami úgy visszahat a világgazdaságra, Egyesült Államoktól kezdve sok mindenkire, ami, amivel, ami egy rényegesen, rényegesen rosszabb gazdasági szenárió, mint amit most ilyen legvalószínűbb esetnek elképzelünk Tehát mindig ezeket a kockázatokat nézzük, és azt látjuk, hogy azok az adók, amely Kínából vennek, ezek mindig ellentmondásosak, és hogyha ilyen vagy olyan módon szerepeljük fel ezeket az adókat és nézzük meg bizonyos dimenzióban, akkor van olyan olvasat a dolgnak, hogy a helyzet sokkal rosszabb, mint hogy látjuk, és van olyan olvasat, meg persze az ellentét mutatja. Azt A kínűleg gazdaságról, adott szatisztikai adatoknak a, a konzisztenciája és a minősége az, az nem közelíti meg azt, amit egy más országról, akár Magyarországról kapunk. Mondjuk Ugye ezzel kapcsolatban az a blog, ahol te írt, a durva a helyzet, azt írja, hogy a kínai export és import adat megint rossz lett, hogy a globális konjunktúráról összességében egyre rosszabb adatok jönnek. Egyébként igen, tehát hogyha megnézzük azokat a mutatókat, amelyek, amelyek visszamenőlegesen vannak, nem előre tekintünk, hanem csak ami, ami effektíve kézbe van, akkor ez az idei évben, hónapról hónapra az összkép egyre, egyre kevésbé jó. Inkább ezt mondanám, nem akarok azon, rosszabb, mert ez Olvashatod, olvashatad -e, el, hogy egyre kevésbé jó, és az, amit elképzeltünk a világgazdaságról, akár egy évvel ezelőtt is, hogy 2015-16-ban, azt most folyamatosan csak le kell húznunk, és ez úgy, úgy nem jó érzéssel az ember. Azt kérdezem tőled, hogy ami a Tálai Andrásféle NAVA átalakulást illetite, ott érzékeled, hogy milyen irányban alakul át? Nem, én ezt nem követem, de hát ha csak extrapolálom azt, ami az elmúlt évben történt. Nagyon sok jót nem várok tőle. De mégis mi lehet a cél? A társakor, Hát a, Ugye mindig a cél az mindig a területfoglalás, tehát a maximális területfoglalás, illetve mindig annak a, a, a, a, annak a struktúrának a kiépülése, hogy, hogy későbbiekben ne lehessen támadható nem lesenek a rendszernek a, a, a figurái. Mert ugye jelen pillanatban Tálai András nem elég, hogy ennek a hivatalnak a vezetője, de kormány biztosan annak az átalakulásnak, amely átalakulás egyébként egy minisztérium keretein belül zajlik, és ez így összességében szinte számúr tekinthetetlen. Az áttekinthetetlen, annál is inkább, mert ugye normálisan működő intézményrendszerben az adóhatóság az politikától független, politikától Független intézmény, azok ugyanolyanak kellene, mint az Alkotmenbírósájának, hanem Nemzeti magunknak, vagy a számára veszélyeknek. Tehát ugye látjuk, hogy ezeknek a, a, a távolságtartása az aktuális politikai vezetéstől ez, ez gyakorlatilag megszűnt. Az Nagyjából talán három percünk van, mert gépen vagyok, nem abban az értelemben, de nincs hangvérnököm, és ilyenkor a híreket nem tudom arrébb tolni. Azt kérdezem tőled, hogy amit téged érdekel, de én nem kérdeztem, és gondolom, ilyen számtalan dolog van, mert a te szakmai érdeklődésed és az én érdeklődésem ezek egyetlenen feltétlenül fedik le egymást. Az egyébként, ha abból egy témát ki lehet emelni, akkor az mi lenne? Hát, a saját szakmai érdeklődésem ez most nagyon erősen fókuszál erre, erre a világgazdaság e, milyen irányba megy, és ez a Persze hogy a piacokon tapasztalható lassulás ennek, ennek mik a... Ez milyen mértékű, és ebből, ebből mi mit fogunk érezni. Azt kell mondjam, hogy, hogy relatíve jó pozícióba várjuk ezt a, ezt a helyzetet. De ez a lassulás, amiről te beszélsz, ahhoz önmagában egyébként mennyi időnek kell eltenni, hogy az ember ki tudja mondani azt, hogy lassulás? De azt már most ki lehet mondani, hogy lassulás. Tehát az biztos, hogy a növekedési ütem a az kisebb, de azt mondjuk, hogy lassulás. Az a kérdés, hogy ez, ez, ez hozzá -e, hoz -e egy olyan mértéket, amitől mondjuk a, a részvénypiacok azok, azok nem emelkednének, hanem, hanem lenne bennük egy, egy, vagy egy elhúzódó, vagy egy hirtelen és nagyobb esély. Nekünk ez a legfontosabb. Ezt kell kitalálnunk. és kitalálnunk. Azt kell mondjam, hogy hogy haladunk előre az időbe, ennek a valószínűségét sajnos egyre magasabbra kell emelni. Egyre magasabb a valószínűsége annak, hogy mi lesz? Annak, hogy a, hogy a világ nem. A gazdasági, világgazdasági környezet az nem egy picivel, hanem érezhetőbben lesz rosszabb, mint amit, amit egy évvel előzött mondottak. Aminek az oka az, hogy? Az oka az, hogy a elsősorban Kína, ennek kapcsán pedig a többi feltörekvő gazdaság, növekedési modell. Amikor a többi feltörekvő gazdaságról beszélünk, akkor zárójelben mit szerepelnek itt? Hát elsősorban Dél-Kelet-Ázsia, uh -huh. tehát ezek a sikerországok illetve azok a problémás országok, akik mindig problémás országok voltak, de a kínai növekedést a Szarból, tehát például a Brazília, amikor ugye nyersanyag export történt, ugye Ilyenkor egyébként a gazdaságnak a többi szereplője, én azt jól látom, hogy azért alapvetően nem annak drukkol, hogy ez bekövetkezzen, mert hogy az magával rántja, hanem ilyenkor egy olyan, hát a birodalmi gondolkodásból adódóan az ember megpróbál területet nyerni, vagy valamiféle érdekeltséget szerezni ezen feltörekvő ágazaton belül, ami egyébként is megvan, csak ilyenkor talán könnyebb. Hát, ugye senki nem szeretne mindenki inkább a jót szeretné várni. Egyébként pedig minden uh, gazdasági helyzet uh, ad lehetőségeket, és akinek erre van lehet. Van De jó, mondjuk, hogy Obama és uh, a, uh, kínai elnök találkozóján nagyjából lehet látni, hogy mi az, ami ilyenkor szóba kerül, hogy ez kizár doloba vagy ez nem két elnöknek a megbeszélésen kell, hogy kiderüljön. Obama, meg Igen. Mondasz, hogy, hát gondolom, hogy a Security-ről beszéltek most sokan, mert ugye ez a kérdés, hogy. Kínából milyen állami az intéz, ö, intézményesített hekker támadások érik a világ többi részét. Azt mondom, hogy ez a leg, ö, leg, legforróbb ügy most Kína és Egyesült Államok között, a dél tengeren tenger mellett. Ez egyébként egy államilag támogatott hekker támadás lenne, mert nem mindenbe vagyok tájékozott. Hát ö, nagyon úgy tűnik, hogy, ö, hogy azok a hekker támadások, amelyek érik az amerikai. Vagy is, nem csak az állam intézményeket, azok nagyon valószínűségek Kínából jönnek, és hát nagyon valószínűséggel ezek olyan, olyan mértékű és olyan szervezet, ami, amiből arra is lehet következtetni, hogy ez arra lehet következtetni, hogy ez, ez államilag, <tos> állami keretek között zajlik, és, és hát az aztán is gondolják, hogy állítják, vagy a szolgálati tiszkolosszolgálatik vizsgálatok eredménye is ugye az, hogy, hogy ezzel vádolják meg kíváncsi. El kell, hogy köszönjük mert 30 pársadpesztet mutat a gép, és időben szeretnék tőled elköszönni. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezést, és elnézést a terület, hogy ma alőlélt. Na, semmi Köszönöm szépen. Önök Duronáli hallgották. <Szorítás> és most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János